Geme, a apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta. Pentru ca acest muritor în noi să fie înghițit de viață. Doi corinte 5, de la 1 la doi și patru. Este un lucru binecuvântat să fi găsit un blând pe calea mântuirii dar este o binecuvântare mult mai mare să o cunoaștem și să avem orice îndoială și orice teamă îndepărtată, astfel ca să putem înainta pe cale, bucurându-ne în Domnul tăria ta, siguranța ta și nădejdea noastră. Ei bine, prietenul meu, această carte este scrisă în mod special pentru tine, de unul care este pentru mulți ani călător pe calea Sionului, dar mult timp înconjurat de îndoiel și temeri, astfel încât chiar se gândea că a greșit cumva cărarea cea dreaptă și că în final ar putea să nu ajungă la gloria veșnică. Cum putem ști atunci că avem o casă în Dumnezeu, o colibă pregătită pentru noi, o casă în care vom intra cu siguranță și unde vom fi pe vecie cu Domnul? Gem și tu în acest cort pământesc din cauza păcatului? Urăști păcatul cu adevărat? Ai vrea să te desparți de el dacă ai putea? Este sfințenia ta înaintea Domnului motivul tânjirilor sufletului tău? Ce anume a făcut ca simțămintele tale să fie noi, atât de opuse celor experimentate anterior? Da, dragul meu, este lucrarea Duhului Sfânt. 2 Corinteni 5 cu 4 la 5. N-ai fi putut suspina niciodată din cauza păcatului, dacă nu ai fi fost binecuvântat cu Duhul Sfânt spre bucuria ta viitoare. Au fost trăirile tale întotdeauna cum sunt acum? Sufletul înnoit și numai el va răspunde întotdeauna, nu, iată deci, tovarășul meu călător către Sion, aceasta este o dovadă binecuvântată, dătătoare de viață, că ești într-adevăr o făptură nouă, părtașă jerfei și neprihănirii Lui Hristos și că ai devenit un moștenitor al mântuirii. Fie ca dorința ta fierbinte de a-ți cunoaște starea spirituală să fie spre mângâierea ta, dovada lucrării Duhului Lui Dumnezeu în tine, prin care ești asigurat că ești pecetluit ca moștenitor al Lui, Galaten 4 cu 6 la 7 Ia acest lucru spre mângâierea ta și fi mulțumitor, amintindu-ți că Dumnezeu nu părăsește și nu uită pe niciunul dintre aceia cărora le-a arătat legământul lui. Psalmul 89 cu 27 la 34 Romani 8 cu 38 și 39 și Filipeni 1 cu 6